Kapitola 16. A když pominula sobota, Maria Magdalena a Maria Jakubova a Salome nakoupili vonných věcí, aby přijdouce pomazali Ježíše. Protož velmi ráno v první den po sobotě přišli k hrobu a níž slunce vzešlo. I pravili ve spolek, kdo nám odvalí kámen ode dveří hrobových a vzhledče uzřeli odvalený kámen. Byl zajisté veliký velmi. A všetře do hrobu uzřeli mládence a sedí na pravici oděného rouchem bílým i ulekli se. On pak řekl jim, nebojte se, Ježíše hledáte Nazareckého, toho ukřižovaného. Stal těst, není ho tuto, aj místo, kdež jej byli položili. Ale jděte, pověste učedníkům jeho i Petrovi, žeť vás předejde do Galiléje, tam jej uzříte, jakž pověděl vám. A výšetče rychle utekli od hrobu nebo přišel na ně strach a hrůza a aniž komu co řekli nebo se báli. Tampak Ježíš z mrtvých ráno v neděli ukázal se nejprv Marí Magdaleně, níž byl vyvrhl sedm ďáblu. Ona pak šedší zvěstovala těm, kteří s ním bývali, lkajícím a platícím. A oni slyšeli, že by živ byl a vidím od ní nevěřili. Potom pak dvěma z nich jdoucím ukázal se v jiném způsobu. Když šli přes pole, a ti šetče pověděli jiným, ani těm nevěřili. Potom sedícím spolu jedenácti ukázal se a trestal nedověru jejich a tvrdost srdce, že těm, kteří jej je viděli vzkříšeného, nevěřili. A řekl jim: Jdou se po všem světě, kašte evangelium všemu stvoření. Kdož uvěří a pokřtí se, spasen bude, kdož pak neuvěří, bude zatracen. Znamení pak ti, kteříž uvěří, tato míti budou. Ve jménu mém dňávly budou vymítati, jazyky novými mluviti. Hady bráti a jestliže by co jedovatého pili, nikoli tím neuškodí. Na nemocné ruce vzkládati budou a dobře se míti budou. Když pak jim odmluvil pán, z hůru do nebe a sedí na pravici boží a oni vyšetče kázali všudy, a pán jim pomáhal a slov jejich potvrzoval činením divů.